ancaq qazandılar, misafırların yeməkləri biraz yəni buğda olurdu və ya arpa olurdu, arpanı çəkilmişi və onu yağla qarışdırıb, yəni belə qovururdular yağla və onu yedilər. Onu yedilər, təzə, yəni ya o qədər, yəni köhnə yağ idi ki, yağla hətta iyi gəlirdi. Lakin bura bax başqa yemək bir şey yox idi ya. Misafırlar bu cür yeməyi yeyirdilər. Hətta sabla desək bu yəni yəndə onun iyi gəlirdi, xoşuna gəlməsi idi, lakin Aclıqdan, yəni, hamısını, yəni, siz ona baxmayalım, onu yirdilər. Və bu yemək, bəziləri isə yemək tapmayıb, xurma yirdilər. Yalnız xurma yiyib, o cür ağır iş yəni, qəbul edirlər, yəni, ağır iş görürdülər. Hətta deyil, bəzən deyil, üç gün müddətində heç bir şey tapmırlar yeməyə. İnsanlar üç gün, elə olur ki, üç gündən yemək yemirdilər. Peyğməsəzən bu döyüş vaxtı, yəni yemək tapmayan vaxtları, deyil, qarına daş bağlayıb, elə gəzərdir. Ələ yəni, daşı qarnına qoyub, yəni bağlayıb, sıxardı ki, qoy acıq səlaməsin. Acıq heç səlaməsin. Və bu xəndəyin qazılmasında bütün müsəlmanlar iştirak edirdilər. Bütün müsəlmanlar bu xəndəyi qazmaqda iştirak edirdilər. Hətta deyir, yəni kəsulluğa faqır, qulla azad müsəlmansa fərqi yox idi. Hamı bir nəfər kimi bu yəni xəndəyi qazmaqda iştirak Hətta Peyğəmbər sallallahu Peygəmsə salamla bu xəndə qazmarda şəkildədi. Və deyir, o qədər torpaq daşımışdı ki, hətta torpağın yəni əsl cızmışdı qanını. Yəni ki torpağı yəni da bir şey qaba qoyub daşımaq bayrağı o nəşərləndə Peygəmsə bir qanını onun deyir, onu izi bilinirdi. Və bu döyüşdə Peygəmsə salamın bəzi möcüzələr olub, həm sizin sahabelərin də bu döyüşdə yəni böyük qəhrəmanlıqlar olub. Və bu da işte, bəzi sahabilər şehir deyirdilər, bəziləri, yəni, hikmətli sözlər dey deyə, deyə, bir bir-birilərini həvəsləndirirdilər. Və həmçinin Peyğəlməsəmin mövcələrindən Cabir ibn Abdullah adlı bir sahibi, radiyallahu anhu, görür ki, Peyğəlməsədən çox acdır. Yəni, hətta acdırdan qarnına daş bağlayıb. Bu vaxt da Cabir radiyallahu anhu, Peyğəlməsədən icaz alır. Yəni, evinə gedməyə. Evinə gedir və Öz zövcəsində deyir ki, bəs Peyğaməl, yəni acdır bu cür, bu yəni xəbər verir. Bəs zövcəsində evdə dəvənin kiçik bir balası olur. Yəni kiçik bala bir dəv olur. Onu kəsirlər və o dəvənin ətindən müəyyən bir yemək hazırlayırlar. Məyyən bir yemək hazırlayırlar. Sonra yəni, yemənin adı qurmadı. qurmadır. Qurmadır, yəni bu dəvətindən hazırlanmış, yəni xəmminin əzindən hazırlanır. Belə bir yeməkdir və Peyhəlmaz sazamı çağırır, Cabir r. deyir ki, yaraqsa məsə evdə sənəcə yemək hazırlamışıq, gəl gedə yey və Peyhəlmaz bütün sahələr deyir ki, gəlin gedə yemək var. Cabir r. təzimlənir və deyir ki, mən təzimlənir ki, yəni bir amca yemək də bu kümət çatacaq. Yəni biz deyirlərlək, bir az yemişik evdə, bir az də yəni ki, Peyhəlmaz səlamıq saxlamışıq? Yəni bu, bir nəfəri yemək ancaq olar, həmin o yemək. Yəni, yanında olanları təxminlə, yəni, min nəfər yaxın sahabı olur, onları hamısını çağırır, hamı açdır, yəni, hamı açdır, onu elə hamı bütün sahabda Peyğməsələm arxınca gəlirlər. Həttə deyir, Cabirin və Cabirin adı yanaqlı olanın zövcəsi deyir, Yəni, heyriyyəti gəlmişdə ki, bu qədər adam gəlir, bələr yemək satacaq, lakin Peyğməsələm doğu oxuyur və həmin yəni, o yeməyə, qurma deyən yeməyə dərəkət istəyir Allahdan ki Allah bu yemək bərəkət versin. Və deyir, fəhamasən bu yeməkdən yiyir və bütün qorşuna paylırlar yeməkdən. Lakin yemək qutarmırdı. Yemək getirib paylırlar, lakin qabda, yəni qazanda qalan yemək yenə də qutarmırdı. Və deyir, bütün qorşunu yeməkdən yiyib doyur. Yeməkdən yəni doyurlar və deyir, hətta qazana qoyduğumuz yemək olduğu kimi dururdu. Qazana qoyduğumuz yemək olduğu, olduğu kimi dururdu. Və deyir, bundan sonra deyir, Mən deyir, vəzürcan və, və deyir, əhləbeytim həmin qalan yeməy yeyək. Yəni, Bəlkə orada qalan yeməyi, yəni sonradan biz özümüz yeyək. Və deyir, o 1000 nəfər hamısı bu yeməyən yiyib və doyurlar. Və bu da Peyğəmbər s.ə. möcüzələrindən idi. Bu da Peyğəmbər s.ə. möcüzələrindən idi. Hətta niyə başqalarına vaxtlarda gəlib ki, məsəl sü olmayan da Peyğəmbər s.ə. Yəni, dəstəməz olan qaba, yəni bir qabı su olub, əlin salıb həmin o qabın içinə və deyir, Peyğəmbər s.ə. barmaqların arasından yəni, Görmüşsünə, bulağa yerdən izi qaynır. Deyir, Peygamaz əlin su, qabını səsalan kimi hevki başladı qabda su qaynamağa. Yəni, qabda başladı su atmağa. Yəni Peygamaz belə möclədə çox olub. Həmçinin Peygamaz bu döyüşdə, yəni Xəndəyə qalcağında Ammar ibn-i Yasirə deyir ki, səni zalim bir tayfa öldürəcək. Səni zalim bir tayfa öldürəcək. Və əlim, ə, Ammar ibn-i Yasirədə, radiyyə olan hanhu, döyüşündə şəhid olur Safeyn döyüşünə şəhid olur və o, Əli, əli Radyalan Hanım'ın qoşunundaydı. Amər ümniyası Əli Radyalan Hanım'ın və o döyüşünə şəhid olur. Həmsinin sahabilə xəndiyə qazıyanda qarşılanıb böyük bir daş çıxır. Böyük bir daş çıxır və daşı yəni, qazıyıb kənara atmaq mümkün deyil. Yəni ki, birisi ağırdır, yəni böyüdür. Həmsinin onu yəni, əlinə sındırıb, yəni mümkün deyil o cür, yəni, qısa bir vaxtda o cür daşı sındırmaq. Peyvəmə sələm gəlir xəbər verəndə, Peyvəmə sələm gəlir daşa, üç dənə zərbə indirir. Peyvəmə sələm daşa üç dəfə vurur və daş deyir xırda xırda olur. Daş xırda xırda olub, o vurur. Ondan sonra, yəni, rəva etdədə gəlir ki, Peyvəmə sələm birinci zərbəni vuranda deyir Allahu akbar. Yəni, birinci zərbəni vurur daşa, deyir Allahu akbar. Orta itun məfətihə həşəm. Mənə deyir Şamın açarları verildi mənə. Şamın açarları verirdi. Yəni böyük bir, belə bir məqamda, çətin məqamda hamı gözləyir ki, 10 minləfə qoşun gəlir. Yəni hamı qorxu içində, həyəcan içində, lakin peyməsin bir ki, yəni biz Şamı fəth eləyəcəyik. Biz Şamı fəth eləyəcəyik. Və deyir ki, Allah and olsun ki, mən deyir, hal-hazırda onun deyir qırmızı, yəni yəni qəşirlərini görürəm. Yəni Şamın qırmızı qəşirlərini Qırmızı yəni, e, qalalarını görürəm, hər azı görürəm deyir ki, onlar yəni, bizim əlimizdə də artıq. Sonra deyir, içindən Fehmat Sələm taşa vurur və deyir ki, Allah-u haqibar, o, tutunum, müfəqdi həfəyiriz. Farslıların asırları mənə verildi, yəni farslılara da biz nə inəyəcəyik? Farsların hökumətini fəth edəcəyik. Və Allah olsun ki, mən deyir, Ağ şəhərlərin, qəsirlərini görürəm yer yani fars tərəflərə, yəni baxanda aralığının torpağı ağ rəngdə göstərilirdi. Ona Peygəmbər (s.ə.s) bucül rəs edirdi fars tərəfi. Sonra üçüncü cü dəfə Peygəmbər (s.ə.s) vurur və deyir: "İnşallah və akhbar. Bu orta tut məfətəh Əliyəmənd. Mənə Yəmənin açarları verildi. Yəni Yəmənin, yəni Ərəbistanın Yəmənistan cənub tərəfinin açarları mənə verildi. Yəni o anda biz fəth eləyəcəyik. Vallahi innə la'absuru abwa Allah'a ənd olsun ki, mən hal-hazırda Sena şəhərinin qaplarını görürəm. Yəni, o qədər, yəni, bu fətih o qədər yaxındadır. Və Peyğməzənin belə deməsi, Allah'tan da bir möcüzədir. Allah'tan da Peyğməzənin verdiyi bir möcüzədir ki, yəni, o əvvəlcədən gələcəkdə olası bir şeyi xəbər verir, yəni qeybdən xəbər verir. Təbii ki, Allahın izni ilə. Və Peyğməzənin belə deməsi, sahabilər daha da, yəni, ürumlandırdı. Həm də sahabanın təcrübənizdir. Ki biz yəni, bu cür böyük bir qoşun gözlədik. Peyğəmbər dedi ki, Şamı da biz fəth eləyəcəyik. Farşları da, Yəməniləri də hamısını biz fəth eləyəcəyik. Lakin Peyğəmbər həmkiləni yəni rahatca xəndəyi qazmaqda davam edirdi və bu cür yəni həmin o böyük daş yəni, Allahın izni ilə axırda xırda olur və sahabə onu rahatlıqla kənara atırlar. Və alətara bu müjdə haqqında Əhsab surasının 22 ayəsində buyurur. İndi inşallah ayələyini oxuyarıq. İçərsində elələri də vardır ki, Allaha etdikləri əhdə sadiq olarlar. Onlardan kimisə bu yolda şəhid olmuş, kimisə də şəhid olmasını gözləyir. Onlar verdikləri sözü əslə dəyişməzlər ki. Yəni, e, Allah taləyəni, Peyyəməsən bu müjdəni verəndə artıq onlar deyir, onlar deyilər ki, bu Allahın və onun rəsulun bizə verdiyi vəddir. Yəni, bu yerləri açmaq, yəni, belə deyəcəklər ki, bu yerləri açmaq, yəni, farsları 22-də oxuq. Yəni, o, o yerləri açmaq, fətləmək, Allahın və onun rəsulun bizə verdiyi vəddir. Vəddir, budur, onların dinin imanlarını artırdı. Yəni, Peyhamələsən, bu müjdəsi onların imanlarını artırdı. Mümunlər mütəfiqlərin ordu hissələrini gördükdə dedilər, Bu, Allahın və Peyğəmbərinin üzə olan zəfər fədddir. Biz bununla imtihana çəkilirik. Əgər bu imtihandan yaxşı çıxsaq, zəfər çalsaq, çünki Allah və Peyğəmbəri həqiqə mümürlərə, kafirlər üzərində qalib ol olmağı vədd etmişdir. etmişdir. Hə. Allah və Peyğəmbəri düz buyurmuşlar. Bu vəziyyət onların yalnız Allaha imanı və taatını artırdı. Ondan sonra 12-i əhsad 12-i Yəni, əhzəb onun ki, Allah da Allah münafiqlərin, yəni, hansılar ki, yəni ki, var, onların mövqəsini Allah da bizə xəbər verir, Allah da bizə onu xəbər verir, 12-ci ayını oxu. O zaman münafiqlər və qəblərində mələz şirk olanlar, Allah və onun Peyğəmbəri bizə yalan vədd etmişdir. Yəni, onlar deyilər ki, Allah və ələ olsun, bizə nə vədd edirlər? Yalnız yalan vədd edirlər, yəni, bizə yalandan vədd veriblər. Biz zəfər çala bilməyəcəyik, deyirdilər. O zaman onlardan bir tayfa, ey Yəsrib Mədənə əhli, burada sizin üçün duracaq bir yer yoxdur. Evinizə qayıdım, demişdir. demişdir. Başqa bir dəstək isə evlərimiz açıqdır, kimsəsizdir. Uğuruk, kimsə, kim girməsindən qorxuruq, deyə geri qayıtmaq üçün Peyğəmbərdən izin istəyirdi. Yəni onlar Xəndəyə Qacanda... Yəni Peygəmbər cəhabələrlə xəndəy qazırdılar. Münafıqlar işdən qaçırdılar. Münafıqlar müəyyən bəhanələrlə, müəyyən səbərlə gətirməklə bu işdən qaçırdılar. Və ümumiyyətlə Allah təala yəni Əsr 13-cü ayəsindən 20-ci ayəsinə qədər münafıqların necə hərəkət etmələri haqqında xəbər verir. Ki onlar necədir, yəni heyrlə necədir bəhanələrlə bu işdən boyun qaçırdılar, yəni yayınırdılar. Fərikətdə ev evləri açıb kimsəsiz deyildir. Onlar ancaq döyüşdən qaçmaq istəyirdilər. Hə, Bəs. Deməli, balım, balım. Yox. Yəni münafıqların və ümmetdə yəni belə qəlbi xəstələrinin, yəni müsəlmanlara mane olmasa baxmayaraq, müsəlmanlar yəni müddətdə, yəni bəzi 6 gün, bəzən 18 gün, bəzən 24 gün. Ümmet yəni, bu, yəni 20-25 gün ərzində müsəlmanlar bu xəndəyi qazıb qırtarırlar. Yəni, tam xəndiyyə qazırlar. Və Peyləməz əsələm bu xəndiyyə qazırdan sonra müsəlmanların ailələrini, yəni qadınları və uşaqları Bənu Hərisə adlı bir qəbilənin, tayfanın, mədnə şəhərinin içində bir yəni, qalıları olur. Yəni, qorunmaq üçün döyüş zamanı, qorunmaq üçün evləri olur. Böyük bir ev. Bütün uşaqları, qadınları oraya yığır. Yəni, müsəlmanların ailəsi, hamısı oraya yerləşirlər. Və Yəni, çünki o vaxt ən yəni, möhkəm, ən yəni, əylməz qala o vaxt həmin ev idi. Həmin o qalaya bənzər ev idi. Və müsləmanlar bu döyükdə yəni, planları belə idi ki, onların arxası sələ deyən bir e, dağ var idi mədnə şəhərinin içində. Sələ deyən dağa, arxaları dağ tərəfi olsun, üzləri isə xəndəyi tərəf. Yəni, arxalarında dağ olsun, Qarşı tərəfdə isə həmin o qazdıqları xəndəyir və həmin xəndəyir, yəni onlarla müşriqətlərin arasında inirdi, yəni aralıyırdı müşriqətlərin müsəlmanları ki, onlar müsəlmanları tərəfə keçə bilməsinlər. Və Peygaməz səsələm baxdı düşmənlər tərəfə, yəni düşmənlərin qüvvəsinə, onların yəni qoşuna və baxdı müsəlmanlara, gördü ki, yəni müsəlmanların qoşuna həqiqətən zəifdir. Yəni, belə baxımdan zəif, zəifdirlər, maddi baxımdan və silah-susat baxımdan zəifdirlər. Həmçinin onlar 10 min nəfər, müsələminlər 3 min nəfər. Rəfəyəməz sələm istədi ki, müşriklərə bir zərb indirsin, müşriklərə zərb indirsin. Rəfəyəməz sələm, Səhd ibn-i və obə, e, Obədan ibn-i adlı sahəbələri, ənsrələrin, yəni asraqqaları idilər. Onlar deyir ki, Nə deyirsiniz? Qatıfan qəbiləsində sühb bağlayaqsı yox. Çünki Qatıfan qəbiləsi, Peyğməz demiş ki, gəl, sühb bağlayaq. Gəl, sühb bağlayaq, siz bir ilin meyvəsinin, yəni yarısını bizə verərsiniz, yəni yığdığınız xurma, yarısını bizə verərsiniz və biz də sizə qarşı döyüşməliyik. Peyğməz bu sahabilər deyir ki, və üç də birin, yəni yarısı üç də birin. Onlar, yəni bu meyvənin yığılan məhsulun, illi məhsul ki, yəni bu il biz sizə hücum eləməyəcəyik. Üçdə birin verin bizə, biz sizə hücum eləməyəcəyik. Peyomət hanım sahibələr deyirsiniz? Yəni bu iki aqsaqqadan soruşur, hənsarlardan ki, Peyomət hanım istəyirdi versin ki, qoy, yəni müsələmələrin zəifliyindən istifadə edib, onlar da hücum eləməsinlər. Peyomət hanım ki, bəli, biz sizə verəcəyik, yəni məhsul üçdə birin, lakin hücum eləməyin. Lakin, Pey Peygamber səhəm deyir ki, sahəblərə yalnız bu məsələyə imzatmaq lazımdır. Bir dən imzatsaq, onlar bizlə razılaşacaqlar və bu döyüşdən onlar əl çəkəcəklər. Bu ki, sahəbə deyilər ki, xeyr, yarısı, Allah həmədə olsun ki, biz deyir, cahiliyyət vaxtı heç kəsə yəni, belə bir şey verməmişik. Yəni, bizi hücum eləmə, biz sizə meyvə və bir şey verərik. Necə olur ki, Allah talı bizi İslam ilə sonra, Biz çavurlara böyle bir şey verelim. Yani biz bunu yani hindi de etmeye sorası değil yani etmek istemirik.